var en gång en hurtig pojke som ville ut på äventyr och så tog han den genaste äventyrsväg som fanns, mitt genom djupa skogen Hallå Hallå, Hallå. Hallå. Vad finns det något äventyr för mig? Det är så tråkigt där hemma och ingenting händer Jo, den snälla drottningen dog och det blev landet. Kungen och prinsessan sörjde och folket sörjde Hallå –Hallå! Var finns det något äventyr för mig? –Mor gav mig sju smörgåsar till matsäck, men jag har bara två kvar. –Äventyr! Äventyr kom! –Det är bara sorg och bedrövelse där hemma. –För några dagar sedan försvann prinsessan. –Hon plockade blommor på ängen och plötsligt var hon försvunnen. –Det blev allt senare på dagen och skymningen föll. –Då hade pojken ätit sin sista smörgås. Han var trött av vandringen- och han satte sig på en sten och funderade. Hur var bland kvistar och löv? Men pojken var inte rädd för det. Han hade gott samvete- och då behöver man aldrig frukta. Då kom ett troll vankandes- med en säck på ryggen. Det var trollets storebror- den äldsta av tre bröder. Han var ful som stryk- och det fulaste- hans långa ludna öron som nästan släpade i marken. Så långa var de. På farbror. Sitter du en dvärg? Jag är ingen dvärg, Jag är en pojke. Sitter du en pojke? Det var rysligt små fula öron du har. Titta på mina. Det är öron du. Som inte duger. Jag är säker på att prinsessa tar mig bara för mina vackra örons skull. Det var ristligt fula öra det här. Jag är nöjd med det jag har fått. Men vad har i säcken? Jag har säcken full med silverkor som jag har varit plockat. Överst har jag läckert snok. Det ska prinsessan få oss snaska på. Vad är det för en prinsessa? Pytt! Fick du vetat. Att... Jag skulle kunna trolla dig till en svart karp om jag ville. Men du får bli så ful du är. Får du se bröderna mina så se till dem att jag har gått till berget. Adjö med det nu. Adjö farbror. Och så gick trollet och pojken satt ensam på sin sten. Hur var det prasslade upp mellan kvistar och löv? Men pojken var inte rädd för det. Då kom ett nytt troll vankandes med en säck på ryggen. Det var trollet Mellanstor- han var ful som stryk och det fulaste var hans långa vårtiga haka som nästan stötte i marken. God kväll farbror. Säckande en tomte. Jag är ingen tomte, jag är en pojke. Säckande en pojke. En rysligt ful och liten haka du hör. Trämmar mig in. Det är en fin vägskap, jag är säker på att prinsessan tar mig bara för min sköna hakas skull. det var en ful haka du har? Jag är nöjd med vad jag har fått. Men vad har farbror i säcken? Jag har säcken för min gullkorn som jag har varit ute och plockat. Och överst så har jag en skön och som prinsessan ska få snaska på. Vad är det för en prinsessa? Hitt fick du veta att? Men har du sett till stora bror? Jo, jo, men. Och han bad hälsa att han gått hem till bergen. Men då måste jag skynda mig. Hade jag inte haft så bråttom sina trollare till en kråka. Men du får väl förbli så ful du är. Och så knogade trollet iväg igen. Och pojken satt ensam på sin sten. Det prasslade och hep mellan kvistar och löv. Då kom det ännu ett troll med en säck på ryggen. Det var trollet Lillebror. Han var ful som stryk och det fulaste var hans långa finniga näsa. God kväll farbror. Jag tycker en pyssling. Jag är ingen pyssling, jag är en pojke. Jag tycker en pojke. Det var en rysligt ful och liten näsa du har. Titta på min. Så ska näsa se ut. Jag är säker på att prinsessan tar mig. Bara för min vackra näsa skull. Men det var en faslig ful näsa du har. Jag är nöjd med vad jag fått. Men vad har farbror i säcken? Jag har säcken full. Med ädla stenar som jag har varit ute och plockat. Och eftersom jag har lagt i fet och läckig groda. Jag ska prinsessan få att naska på. Vad är det för en prinsessa? Pytt! Fick du vetat. Men har du sett blöderna mina? Jo, jo, men. Och det är bara att hälsa gått hem till berget. Hej! Jag måste skynda mig. Skada att jag har så ont om tid. Annars skulle jag trolla dig till en skalta. Men, nu ja, får du väl för att bli så ful som du är. Äventyr! Det här var början. Jag följer trollen så hittar jag nog fortsättningen också. Och så smög han sig efter, så försiktigt han kunde. Huvudet presslade upp hip mellan kvistar och löv, men pojken var inte rädd för det. Längst inne i mörka skogen låg trollens slott som var ett Grottberg. Och i en av bergets kamrar satt prinsessan fången- den vackra lilla prinsessan som försvann när hon plockade blommor på ängen. Vid kammarens ena vägg fanns en enda fönsterglugg genom vilken en stjärna lyste. Här satt nu prinsessan på en bädd av mjuk mossa- vilket är hårt nog för den som är van att vila på bomull och dun. Framför prinsessan stod ett bord med trollmat- det var drakblodspalt och gyttesoppa med grodben. Det var rostade fläder med och giftig bollmörtsgröt. Men inte kunde prinsessan äta sådant. Hon ville för dö än hon smakade på den maten. Kommer inte älvorna snart? Och just då kom elvorna. Ett helt långt tåg. Och de svävade in genom fönstergluggen och kysste prinsessan på ögon och kin. Så gav det henne bär och frukter att äta. Så mycket prinsessan ville ha. Sedan tog de bort den ortäckta trollmaten och svävade bort. Då knarrade gångjärnen på dörren till innekammaren och gamla trollmor flaxade igen. Hon var fulare än stryk. Hon hade öron så långa som storebrors, haka som mellanstors och näsa som lillebrors. En sådan otäck Otäck frisk luft Jag, jag måste hålla för nässa. Varför stänger du inte Fönsterluckan Och kommer in till min kammare Där är det skön luft Ja Det är inte vädrat På tusen år Jag tycker om att titta på stjärnorna. Titta på stjärnan Sådana dumheter. Vad är det jag ser på jag har min kammare full med silver och guld och ätla stenar. Det är bättre glansen än en liten stjärna. Nå, hur är det med aptiten? Nej, sådan en duktig flicka. Hon äter upp all kalasen, maten. Nu blir det trivligt oväder imorgon. Det låter som store, bror. Och Storbror klev in, hälsade och lade ifrån sig säcken. Här är snokat prinsessan och snaske på. Det låter som Mellanstor. Och Mellanstor klev in, hälsade och lade ifrån sig säcken. En gråd att prinsessan och på. Hej då, det låter som lillebror! Och lillebror Kevin hälsade och lade ifrån sig säcken. Här är det, imparta och en prinsessan har något på. Är hon någon och gå hämta djuren? Jag vill aldrig dö och äta sådan mat. Jag är på så gott humör! På riktigt trollhumör! Ja, jag tror att vi ställer till med bröllopet redan i kväll. Prinsessan ska gifta sig med en av mina söder. och får välja själv vem hon vill ha. Hon vill kanske ha dem alla tre, men hon får nöja sig med en. Prinsessan blev så rädd och bedrövad. Ingen vän hade hon i sin närhet. Älvorna syntes inte till, bara stjärnan lyste. Titta på dem Titta på mina söner. Vackrare troll finns inte på denna sidan månen Men så liknar det också sin. Titta vackert på dem, lilla prinsessa Men prinsessan satt med tårade ögon och såg ut mot stjärnan Större sorg har ingen haft och hon såg ingen räddning här satt hon instängd i berget bland de fula trollen, och ingen kunde hjälpa henne ut. Och på andra sidan fönstergluggen stackte upp huvudet av ett nytt troll som nickade åt henne. Det såg ut som ett pojkhuvud, men prinsessan var säker på att det måste tillhöra ett troll. Vem vill du ha? Du väljer bra. Vem du än väljer? Det är trollkunniga, bara tre. Och gifta, sågs där du också. Lillebror som är yngst fyller 947 år nästa vecka. Och vad med allt går väl! Ska du leva i många tusen år till? Det är bara en sak som vi tror är rädda för. Vad är det för sak? Har jag inte talat om det? Nå, no, då kan det vara på tiden att ni får veta det. Så här låter trollformen, som ska fördärva oss. Och som jag alltid mår illa när jag läser den. Kom friska vindar och vädra ut. Långhör en väldig haka och stor näsa. Kom västenväder och sopa bort. Trollen från Gråberget. Nu känner jag mig riktigt sjuk Men det går, det går snart över Ni behöver inte vara rädda mina trollgossar Det gör ingen skada Nej, vem som helst läser den här trollformen Men vem ska läsa den för att det ska bli farligt? Det kan vara på tiden att ni får veta det När en pojke som varken är rädd för troller är mörka läser den Då är det farligt men en sådan pojke har jag heller råkat Och får nog inte heller råka Och skulle jag få se honom Då är det bara att trola bort honom Innan han hinner öppna munnen Jag mötte en punk i skogen ikväll Jag med Och han var inte rädd för troll Och inte för mörker heller vad ni skrämmer mig Huvan. Nu känner jag mig riktigt illamående Men det var väl snart över Vi behöver nog inte vara rädda för den pojken Han kan nog inte, trollformen Nej, visst Han kan inte, trollformen Och det är då väl Nu känner jag mig rätt kry igen men vi glömmer bort förlovningen. Har inte prinsessan valt den? Prinsessan satt bara och såg ut mot stjärnan- och stora tårar rann ut efter kinden. Aldrig hade en prinsessa haft större sorg än hon- och ingen vän hade hon i sin närhet. Det där trollet på andra sidan fönstergluggen- såg visserligen ut att vara ett snällt troll. Det nickade vänligt mot henne- och det märkvärdigaste var att det alldeles liknade- portvaktens pojke hemma i kungariket. Honom som hon så ofta lekt med. Men det var naturligtvis bara trolleri. Och någon hjälp kunde hon inte vänta. Nej! No. Varför svarar du inte? Sitter du så sover? Det är visst bäst att jag ger dig ett litet nyp. Och så nöp hon prinsessan så hårt i hennes arm att prinsessan måste skrika högt. Det gjorde så förfärligt ont. Det är prinsessan förbrygg för att välja? Då. Då ska väl jag välja, välja åt henne Hon ska få storbror Som vad helst Är hon nöjd nu? Med... Nej, nej, nej Jag vill inte gifta mig med någon av de fula trollen Jag vill komma hem Jag vill inte äta snuskig trollmat Jag vill inte andas med den dåliga luften Jaså, yes, det låter på det viset Och så grep hon prinsessan hårt i armen Och drog henne med sig In i kammaren med dig där skulle du få sitta på annat mjuk Men i detsamma hände något oväntat. Det hördes en röst från andra sidan fönstergluggen. En vanlig pojkröst. Men på ögonblicket släppte trollmorprinsessans arm. Och hon och de andra trollen stod som förstenade. Kom, friska vindar! Och vädra ut långöron, väldig haka och stornäsa. Kom västanväder och sopa bort trollen från gråberget. Och de friska vindarna kom. Och västanvädret kom slog upp porten på vidgavet och ut flög trollmor och i emellanstor och lilla lillebror Det gick så fort att man inte ens såg att tryckta hållen till vägen Men västanvärdet rörde inte den lilla prinsessan Och strax därefter stod en pojke i porten och hälsade artigt Det var portvaktens pojke där hemifrån Pojken som gått ut på äventyr Prinsessan behöver inte vara rädd Nu är trollen sin kos och det kommer aldrig tillbaka nu får vi hem till kungariket. Allt silver och guld har vi med oss och alla ädla stenar. Tack snälla pojken. Jag har varit så rädd och ledsen. Jag trodde du också var ett troll. Då måste pojken skratta. Och när han skrattat ut sa han belåtet. Det här var ett riktigt äventyr.